В цей момент до Ганку підійшли ті троє, але й не подивилися на цих. «Еге!» – подумав Сашко. «Пустіть!» – крикнув він, скільки мав голосу. «Пустіть, мать!» – додав він по-слов'янськи. Ті троє спинилися. Один з них зірвався з місця і підбіг до групи. Це був невисокий чоловік з білявим обличчям. «В чому справа?» – спитав він коротко. Фашисти тягли Сашка далі. «Хало, Март!» – гукнув Білявий. Підійшов другий, за ним озираючись підбіг третій. Марти і Білявий розкидали фашистів, мов солому. Сашко одняв у одного з них документи і брав німс свої та його, і всі четверо подались до Сашкових дверей. Ростявся постріл. Куля дзеленькнула об стіну. Сашко замкнув двері. Підійшов до телефону в портє і викликав поліцію. Але коли з'явилося двоє шуцманів, фашистів уже не було. Сашко щиро подякував трьом. Один з них був шоколадний на колір, і вони пішли. «Здоров», – відповів Лейн молодший. Що, Гаррії? запитав старший. Гаррі служить на сірчанок весному, отказав той. Слухай, друже, сказав старший. То тось, яке діло. До заводу проводять трамвай, і твоя хата буде на лінії. Я хочу перенести сюди свою торгівлю. Продай мені свою хату. Знаєш що, ходім поговоримо в певній, там буде вільніше. Скільки ж ти даєш мені за хату? Спитав молодший, коли вони вихилили по першій. Я даю тобі сто двадцять фунтів. Стільки батько оцінив цю халупу. Ти розумієш? Їй треба ремонту. — Гаразд, — сказав молодший, — я згоден. Вони пішли пішки до нотаря, що жив на другім кінці містечка, і йшли серед рясних зелених садків. — Отут ітиме трамвай, — сказав старший. — Що воно за трамвай буде? — Кінний чи паровий? — спитав молодший. — Електричний, — відповів поважно другий. «Ото скисне тепер директор зі своїм автомобілем!» З-під акацієвих кущів вихопився заєць і дременув дорогою. Якийсь хлопчина на старомодному велосипеді з великим переднім колесом погнався за зайцем. Лейн, старший, намацуючи в кишені за продажною, йшов в доброму гуморі додому. Він був нежунатий, і на нього задивлялись усі панни з містечка. Адже ж на цьому завжди був новенький костюм у штани в кліточку. Він підійшов до дверей і постукав. Вийшла стара і підвелась на шпинках до його вуха. «Там у вас якась дівчина», – сказала вона пошепки. Лейн старший схвильовано кахикнув і увійшов у вітальню. Вона сиділа на кріслі, затоливши обличчя руками. Він підійшов ближче і одвів їй руки од лиця. Перед ним була дружина Лейна молодшого. Увійдіть, гукнув Сашко. До кабінету повноважного консула увійшов величезний, схожий на слона старий. А вам чого? Дайте мені візу до Росії. Хто ви такий? Слон витяг засмальцьовану подерту папірку і розіслав її на столі. Це що? запитав Сашко. Що? Документ. «Он бачите? Родой Руденко, он же Семенчук. Цього мало? Звідки ви приїхали? Де ви жили?» «Приїхав з Америки. Як же ви приїхали без документів?» «А з биками? Заганяли биків на пароплав. Я з ними і пробіг». Ого. А вийшли ви як?» «З биками й вийшов. Слухайте, скільки вам літ? Чого ви ото їздите?» «Ех, пане товаришу, життя таке коротке, а світ такий прекрасний, життя таке багато і зелене!» Сашко трошки зворушився. «Слухайте, все-таки я вас на Україну не пущу, не можна!» «Ну, то я піду пішки. Як же ви перейдете через кордон?» «А якось перейдемо, нам не вперше. Ну, коли вже хочете йти...» то я вас пораджу, не йдіть через Польщу, бо там вам покажуть, йдіть через Румунію.